Az Atlanti-óceán fölött. Magasság 11.500 méter. Útvonal Párizs, New York. 20 perccel később. Ferdinand Krikhoff puha házi papucsot viselt. Bélelt posztóból varták vékony gumitalppal. Mindig ezt hordta, vagy még ezt sem, amikor egyedül lehetett a gépén. És most egyedül volt, úgyhogy elengedte magát. Már levette a nyakkendőt, az akót, az élére vasalt nadrágot, Sőt, még a súlyos aranymandzsetta gombokat is kivette az ing kézelőjéből. Felhajtogatta az ing ujját, aztán bőmelegítő nadrágot vett fel, hozzá vastag tenizzoknit, meg persze az ominózus posztó papucsot. Így szeretett utazni, könnyedén, végre nem megfelelve senki elvárásának, legkevésbé ódriénak, hogy az ő korában és helyzetében hogyan is kellene öltöznie és utaznia a saját szuperszónikus zsetjén. Hát hogyan? Vigyázban állva, vagy keresztbetett lábakkal komolykodva a stewardess előtt? Elhevert az ovális, hangszigetelt ablakok mellé tolt kanapén, a feje alá puha párnákat pakolt, és behuny szemmel pihent. Csend volt. A pretend Vitni turbó turbomotorok halk légszívásának hangja alig szűrődött bekintről. A Gulfstream G500-as a világ egyik legcsendesebb repülőgépe. 950 kilométeres óránkénti sebességgel suhant az óceán fölött. Három órával ezelőtt szálltak fel Párizsból, nem sokkal azután, hogy befutottak az első sokkoló hírek az Európát ért támadás sorozatról. A svájci megbeszélést követően, tehát már hónapok óta semmilyen formában nem érintkezett a Camorra legális vállalkozásainak rejtőzködő fűnökével, Antonio Rígivel. Ebben állapodtak meg, és mind a ketten tartották is magukat a megbeszéltekhez. Így a német fegyvergyárost teljesen váratlanul érte a gyilkos támadás sorozat. Korábban azt szerette volna, hogy amikor kitör a balhé, ezek Tonino szavai voltak még Svájcban, hogy nagy balhé lesz, szóval, hogy amikor megtörténik, aminek meg kell történnie, akkor ő lehetőség szerint ne Európában legyen, hanem valahol máshol. Leginkább Amerikában. A legkisebb kapcsolódást a rávetülő, gyanú, legenyhép formáját is el akarta kerülni. Amikor a vér folyni kezd, sok ezer kilométerrel távolabb, egy másik kontinensen szeretett volna lenni. Arról azonban szó sem lehetett, hogy előre figyelmeztessék. Hogy bármilyen kapcsolata is legyen Toninóval az események előtt, közben és utána. Egy ideig semmiképp. Amikor pár órával korábban Milánóban gyilkos, muzulmán, vadállat előemberek Luigi Matteozi Twitter üzenetének szavai ezek olaszokat löktek a vonat elé, Krickhoff még csak nem is értesült a hírről. Amikor nem sokkal utána Firenzében ledöftek egy jobboldali politikust, arról is csak azért hallott, mert az asszisztense, aki délelőtt elkísérte a párizsi tárgyalásra, említette. De még ekkor sem fogod gyanút. Sőt, még a budapesti plébános lelövésekor sem, mert ilyesmi is történt már korábban Európában. Volt már vonatgázolás, késes gyilkosság és papok elleni merénylet is. De amikor távcsöves puskával fejbe lőtték Oberville Lili polgármesterét, hát akkor rögtön tudta, hogy ez az a nap. Tonino így üzent neki, ezzel a gyilkossággal. Briliáns, gondolta Krikhov, elterülve a repülőgép kanapéján, csukott szemmel. Kinyírta az ő svájci városkájának a vezetőjét, szegény-szerencsétlen Andreas garnier aki elintézte, hogy egyetlen koszos arab se legyen Oberville -lélyben. Azon gondolkodott, vagy inkább csodálkozott, hogy a kamorra mennyire tökéletes munkát végzett. Nem gondolta volna. Álcázott gyilkosságból jeles. Bár való igaz, hogy nem ma kezdték a szakmát. Ez is Tonino szavajárása volt, hogy a balhét csinálás szakma. Megvannak a maga szabályai, mondta, úgyhogy bízza csak rájuk. És még ő, aki megrendelte az egészet, eleinte még ő sem jött rá, hogy Tonino pont ma teljesíti az alkú ráeső részét. Micsoda szerencs, hogy a Gulf Stream épp visszaért Palm ahová elvitte az akká csodakincset. Krieghoff hetek óta le volt nyűgözve a négyezer éves műtártól. Azóta csodakincsnek nevezte, hogy összevesztek audrey azon, hogy hol is lesz majd a helye. ódri természetesen a biciben akarta kiállítani, de ha nem is ott, akkor is valami olyan látványos helyen, ahol bedörgölheti, szó szerint ezt mondta, hogy bedörgölheti a trámpistáknak. Na hát pont azt ne! ódrival ez volt a legnagyobb problémája a látványos politikai megnélvánulásai, hogy sosem tett lakatot a szájára. Egyre többször fordult elő, hogy üzleti vacsorákon és nehezen építgetett jobboldali konzervatív társaságban olyan megjegyzéseket tett, amivel nem úgy segítette volna, hanem épp ellenkezőleg nehezítette az ő helyzetét. Hol volt már az öt évvel ezelőtti remény, hogy a Randolph lány, aki beleszületett az amerikai Apple Upper-ba, majd megrendelésekhez segíti őt azokban a körökben, ahová a segítségével bejuthat. Nem lett ebből semmi. Audreyról a házasság után gyorsan kiderült, hogy a társasága valójában a New Yorki liberális felső száz, az Obama-mániás elvakultak, ő csak így hívta őket. Ehhez képest, amikor saját erőből nagy nehezen beverekedte magát az Amerikai Nemzeti Lőfegyverszövetség az NRA legbelsőbb köreibe, a Washingtoni katonai ipari lobby előszobájába Audrey egyetlen vacsora alkalmával tönkretett mindent. Ez volt az első komoly, de rögtön majdnem válláshoz vezető vitájuk. Házassági szerződés ide vagy oda? Pontosabban épp azért, mert mindketten több ponton is megszekték a szerződést aznap este. A vacsora asztalnál, és utána otthon, a vita hevében. 2017-ben történt két nappal azután, hogy a Facebook alapítója Mark Zuckerberg 100 milliók által olvasott kiáltványt tett közzé, ami természetesen szóba került a vacsora közben is. Audrey rajongott a szeplős gyerekért, és felháborodott azon, amikor ő, Ferdinand Krieghoff, a többiek füle hallatára is szeplős gyereknek nevezte a globalista zsidót. Amin mindenki nagyot nevetett a tizenkét fős vacsorasztalnál, kivéve természetesen audrey -t. Pedig még vissza is fogta magát, mert a zsidó jelzőt nem tette hozzá, csak gondolta. Német volt, úgyhogy ez a szó nem hagyhatta el a száját. Csak a hülye gyerek. Zuckerberg a történelem megállíthatatlan folyamatáról prédikált, és ezt az asztaltársaságnál az összes fegyverkereskedőnek végig kellett hallgatnia. Mármint, hogy mennyire igaza van ódri felmondta a hülye gyerek agymosását arról, hogy az emberiség miképpen is jutott el épp most, a XXI. század elején, az egyre nagyobb emberi közösségek végső stádiumához, a leges legnagyobbhoz, a világfaluhoz. A törzsekben zajló élet, a város, majd az annál is nagyobb nemzetállamok után végre itt van a Global Village ahol minden korábbi istenség és nemzet, mindenféle bőrszínű ember, történelmi, kanyar és kultúra egybe fog olvadni, és minden közösen mindenki lesz. A múltunk is, itt, az egységes és közös glóbuszon. Hát, ja, persze. És innen már csak egy lépés, hogy töröljük el a határokat is, sőt... Útlevél sem kell, mert mindenki egyenlő, és oda megy, ahová csak akar, a földön, a globális faluban. Mint évezredekkel ezelőtt a törskunyhói között. A gyerek. A világ főnöke akar lenni a történelem legkártékonyabb találmányával azzal a nyomorult Facebookkal, és ezt Audrey nem látja át. Rikhoff pontosan tudta, hogy ennek az egyre divatosabb világ ideológiának a hívei Beleértve a saját feleségét is, Donald Trump esküdt Közülük sokan Zuckerberghez hasonlóan zsidók, úgyhogy elegük van a keresztény világszemléletből. Ezért mantrázzák, hogy a nyugati kultúra nem vallás alapú, és ezért nem is a kereszténység a lényege, épp ellenkezőleg. Audrey a Zuckerberg nyilatkozat óta rendszeresen fejtegette ezt neki, és arra kérte, hogy térjen észhez. Mármint ő, Ferdinand Krieghoff. Adolf Hitler egykori beszállítóinak leszármazotta. Mert Audrey szerint a nagy, világméretű bizniszekhez ma már igenis ez kell, már mint a Facebook ideológia. Vagy te nem akarsz eladni fegyvereket mindenkinek, Ferdinánd? Bárhol a világon? Bárkinek? Kérdezte Audrey gúnyosan, mintha nem is az ő pénzéből játszaná az eszét az Obama mániás, szupertoleráns, New Yorki barátai előtt akik persze a 800 dolláros Jimmy Choo cipőikben ki sem teszik a lábukat az utcára, mert ott büdös bábeli zűrzavar amit épp ők hoztak létre. És mert rosszog a kosz a tűsarkú szandál bőrtalpa alatt, hogy audrey idézze. Crickhoff egyszerűen képtelen volt megérteni ezeket az embereket, az önbe csapó képmutatásukat, beleértve ezt a feleségét is. Audrey szerint ahhoz, hogy a nyugati kultúra összes vállalata, a Facebook, az Apple, a Nike, a McDonald's és az Amazon mintájára globális világ cég legyen, és ezzel lényegében nyugat-európaiak és amerikaiak tartsák kezükben a világfalut is, online és offline, ahhoz az kell, hogy a nyugati civilizáció kialakulása mindenki fejében az emberi lét szervezet struktúrájának, vagyis az államnak a kialakulását jelentse, ne pedig a kereszténységét. Azt el kell felejteni. Mert ha a kereszténység lenne a kiindulópont, akkor a világ nagy része, a más vallásúak nem tudnának a nyugat új templomában, a shopping mallban imádkozni. A te fegyverboltotskádban sem, kedves Ferdinánd von der Leyen, akár kicsoda, mosta össze gúnyosan Audri a, Audrey a családnevét az egykori német hadügyminiszterével, aki 2019-ben megkaparintotta az egész Európai Unió vezetését. Hát nem érted, Ferdinánd? Ódri pár hete konkrétan ordított vele, amikor megmondta a feleségének, hogy az akkád királyfej nem kerülhet a bícibe. Krieghoff közölte vele, hogy Stephen Wardropper meg mindenféle európai barátok segítségével a vártnál sokkal olcsóbban szerezte meg a csodakincset. De tekintettel a körülményekre, amiket persze nem részletezett, sem a barátokat, Toninót és társait, úgy döntött, hogy a királyfej a saját magángyűjteményükben, landol, nem pedig a bíciben. Nem fogják nyilvánosan mutogatni, mert nem hagyja, hogy Audrey Trump ellenes zarándok helyet csináljon a családi magánmúzeumból, a biciből. Üzletet akarok kötni Amerikában, Audrey, hát nem érted? Te meg ezt nem érted? Kiabált rá vissza, de azt azért szerencsére nem tette hozzá, hogy amúgy ezért vette feleségül. Audrey természetesen a biciben akarta kiállítani a csodakincset. Mert az Akkád királyfej lenyűgöző példája lett volna annak, hogy a nyugati kultúra ötezer éves, és így nem csak keresztény, hanem annál sokkal régebbi és gazdagabb. Hiszen a ma már az egész világon másolt, tehát a Global Village-ben legdivatosabb nyugati államstruktúra központi eleme a törvények tisztelete és a magántulajdon védelme. Mivel ennek első létező emléke az Akkád babiloni uralkodó Hammurapi 3700 éves törvénykönyve. Így hát az akkád állam alapító Shah Rukin királyfej szobra tényleg csoda kincs. Audrey szerint mindennél elegánsabban magyarázná el, hogy Trump és minikópiái világszerte mennyire nem értik a nyugatot. Pontosabban hazug módon félre magyarázzák, amikor a keresztény nemzetállamról hablacsolnak. A bíci központi helyén kiállítva a királyfej hatásos állásfoglalás lenne a műveletlen Donald Trumpal szemben, akit Audrey gyűlölt, mert Szokta volt mondani, a hamburgert még az aranyozott magárepülőgépén is papírdobozból leszi, kézzel és csámcsogva. Krieghoff továbbra is behuny szemmel feküdt a kanapén, és épp itt tartottak a gondolatai, amikor a pilóta az ablakkeretbe épített kis hangszórón keresztül halkan jelezte, hogy a Bíci Múzeum igazgatója Steven Wardropper hívja őt a repülő műholdas készülékén. Jó. Uh, fújtatott hangosan a hetven felé közeledő, melegítő, nadrágba bújt fegyvergyáros, és lassan felült. A felhők fölött jártak, szikrázó napsütésben, úgyhogy csak nagyon óvatosan nyitotta ki a szemét, mint aki hajnalban ébredezik. Egyáltalán nem örült a hívásnak, semmilyen hívásnak nem örült volna nem csak ennek, mert ma senkivel sem akart beszélni. Fél órával ezelőtt, amikor értesítette a hazatéréséről, úgy érezte, hogy hitelesen játszotta el a megdöbbent, szinte sokkolt nyugati embert, aki menekül a terror hullám elől. Sokat segített, hogy Ódri szokásához híven azonnal sápítozni kezdett, és tényleg nagyon le volt sújtva. Minél tovább részletezte neki a híreket, és hallgatta Audrey majdnem sírásba forduló hangját, annál biztosabb volt benne, hogy ha bárki is lehallgatja, vagy felvételt készít a beszélgetésükről, és esetleg később a terrortámadások miatt az amerikai nemzetbiztonsági ügynökségként programjai végigfutnak a metadatán, a mai milliónyi telefonhívás szavain és érzelmi töltöttségén, akkor semmi sem fog nekik feltűnni. Ő és a felesége nagyon, de nagyon hitelesen beszélgettek. Krieghoff megnyugodva tette le a telefont, és eldöntötte, hogy napokig senkivel sem fog beszélni. Nem akart hibázni. Egyszerűen csak erről volt szó. És akkor most, Steven, mit akarhat tőle? Mi lehet olyan fontos, hogy a gépen felhívja? Fél percig gondolkodott, habozott, de végül úgy döntött, hogy a meta programok algoritmusai gyanúsabbnak találnák, ha nem venné fel a hívást. Úgyhogy kivette a hófehér, bébi szarvasbőrrel bevont fotel mahagóni karfájából a készüléket. Mondjad, barátocskám, mi a baj? Köszönés nélkül szólt bele, ilyesmi ő végkép nem szokta fárosztani magát, főleg nem házi papucsban, az óceán fölött 11 kilométerrel. Ferdinánd, ne haragudj, hogy zavarlak, el tudom képzelni, mennyire fáradt vagy. Tegeződtek, egészen konkrétan a Zuckerberg nyilatkozatóta, mert akkor derült ki, hogy Stephen Wardropper is hülye gyereknek tartja a Facebook alapítóját. Sőt, gátlástalan, arcátlan és cinikus zsidónak. Ha szabad így fogalmaznom, Krikhoff úr. Hát szabad, Steven, szabad, úgyhogy szervusz, neked mostantól csak Ferdinánd. A tanácsodra lenne szükségem, mert azt hiszem baj van az Akkád királyjal, a csodakincseddel. Nem akarnám részletezni a telefonban, de a lényeg, hogy meglátogatott minket a kedvenc digód, a ravasz olasz. Márkó, vágott rögtön közbe Krikhoff, mert bár ő mindig is tartott ódri kedvencétől, de hangosan digózni azért nem szokta. Hasznos naívnak tartotta a csupán, akit ki lehetett használni, mint ahogy ezt az akkád királyfej története is bizonyítja. Eleinte óvatos volt vele, mert tartott az olasz-magyar kombinációtól. Németként az ilyesmit sosem szerette. De az évek során rájött, már mennyi találkozott vele, hogy a firenzeit tényleg csak a régészet érdekli, a kincsvadászat. Úgyhogy nem volt vele baja. Meg hát amúgy is... Nélküle nem lenne az övé a négyezer éves akkád királyfej, ezt azért ne felejtsük el. Ő legalábbis nem fogja. Igen, Márkó, és képzeld Ferdinánd, tudd róla, hogy a csodakincs a Palm Beach-i házadban van. Elképesztő, nem? Vajon honnan tudja? Kitől? Tényleg nem akarnám részletezni, főleg így telefonban, de ha egyetértesz, akkor nem engedném el, amíg te ide nem érsz. A múzeum igazgató az elmúlt húsz percben két biztonsági őrt már átirányított a Bici Beültette őket Audrey és Markó kocsijába, arra hivatkozva, hogy a terrormerényletek miatt jobb, ha Audrey testőrökkel közlekedik. Ez Ferdinand kérése, nincs appelláta, ezt hazudta. De Audrey nem tiltakozott. Hát New York még legalább hat óra nekem, Krikov csak ennyit tudott mondani, mert fennakott azon, hogy Markó tud az olasz mafia akciójáról. Tényleg? – Honnan? – Az elég sok idő. – Hogyan tudod nem elengedni? Bezárod egy szobába? – felnevetett, de inkább csak kínos műk lett belőle. Zavarban volt. – Palm beach megyünk, Ferdinand. Mindenki. Ódri, Markó és én is, meg két testőr, utólagos engedelmeddel, a bíciből. Zavaros a helyzet. Bárhonnan kiszivároghatott a hír, az a benyomásom. – a Grúziából származó kincs sokakat érdekelhet. Elvégre nem minden nap találnak ilyesmit Grúziában. U Ugye, Ferdinánd? Megértette. Baj van, nagy baj. Bár, lehet, hogy ez most pont kapóra jön. Irányt válthat, mehet Palm Beachre. Ettől kezdve hivatalos oka van, nem New Yorkban lenni. Ez a beszélgetés is hiteles, már nem is a terrortámadásról szól. Szevasztok, meta algoritmusok. Szóval oké, okay, legyen. Megy, intézi. Ezúttal tényleg megisszuk azt a pertut, Steven, nem csak emlegetjük. Megint felnevetett, de most már őszintén. A kémprogramok ezt biztosan jelzik majd. Hosszú ideje halogatjuk. Pándícs, remek alkalom lesz rá. Pár óra és ott vagyok. Nem köszönt el Várdroppertől. Ő sem, most sem. Kinyomta a telefont, és a hosszú, keskeny gépen elindult a pilóta fülke felé. Csoszogott a posztó papucsában, és közben csóválta a fejét, mert nem értette, hogy mi történhetett. Toninu mégsem olyan profi, mint gondolta. Nyomtalanul öl, de nyomot hagyva rabol. Kopogás nélkül nyitott be a pilótákhoz. Irányt kellene váltanunk, mondta kifelé pillantva az ablakon. A műszerfal fölött hófehér felhősönyeget látott. A két pilótára és a mellettük ülő miniszoknyás, szőke modell szépségű Stuart rá sem nézett. Palm beach azt hiszem szebbensüt a nap, mint New Yorkban, úgyhogy oda megyünk. Aztán becsapta az ajtót, és visszacsaszokott a kanapéhoz.